kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazz in Puzsér robert Nyári Gáborral Sziasztok. és Horváth Oszkárral. Az SMS számunk 06302010909, és amiről beszélni szeretnénk, az a Flipper nevű játék. A Flipper nevű játék, amely, amely, ha a saját korában szemléljük, akkor egy ilyen vonzó lehetőség, csak azt a pénzt nyeri el, amit bedobtál, de az biztosan. Viszont olyan, olyan számadatokkal, olyan high score lehetőségekkel kecsegtet, amely, amely a forint világában nagyon nyálcsorgatást ö, indokló. A mai világban viszont talán ö, egy olyan játékmaradvány, ami az órás mesterséghez visz minket közelebb. Tehát egy valami, ami mechanikusan működik. Működik mechanikusan, bár a klasszikus az az, az elektromos. De van, volt nekem gyerekkoromban volt mechanikus, bár az is elemmel működött. Az egészen korai flipperek egyébként a legjobb tudomásom szerint valóban mechanikusak. Valójában a flipper lelke az mechanikus, hiszen a fizika Newton szabályozza. Itt ténylegesen ö, mérnökök de külön-külön rakják össze mindegyiket ezek közül, mert, va, mert tartoznak ehhez különböző zsánerek. És hogy az egész fel van töltve valami, valami, valami illúzióval, amiről azonnal lesüt, hogy hazugság, de mégis olyan olyan, olyan vérpesdítően abszurd, mint a Monty Python, mondjuk. Van hozzá egy ilyen Boris vallejo nagyon gics grafika, a izmos, pókember, átugrik, lézer, a űrhajó, a mi, igen, igen, igen, meg, meg igen. azzal a jövendő automatával. Azzal a automatával. Aminek, aminek az oldalára Mivel? nem tudod, nem érted, hogy hogy került Michael Douglas? Mivel ne úgy? Egy mi? Ringli Spirell -er Az lesz, igen. Igen, igen, igen. <laughs> é, én nem értetek pontosan kimondat még egyszer, Robert. Ringli spiel. De nem a farkasházi hagyad? A következő a kérdés, hogy az azon kívül, hogy, oda van... A Bajor vagy. <gül> azon kívül, hogy oda van rajzoló mindenféle, amúgy ugyanabból áll. Van egy ilyen csúzlipöckölő, van néhány ilyen fémből készült csúzda, és három-hat gomba meg a két kis pöcök, ami között van olyan lövés, hogy egyszerűen semmi között nem lesz a játék menetéhez, Elindul a golyó, nézed egy ideig, majd nyílegyenesen beszáguld a két kis pöcök között úgy, hogy azokat semmilyen módon nem is érinthette volna. De ha ez nem lenne elég oldalt, még van egy olyan pálya, ahol egyszerűen lecsorog, és, te, és így integet neked, hogy bocsda mérnökök, ezt is lehetővé tették, ott hogy te úgy szívjál, hogy pöcökről szó nincsen. Igen, igen de ez, ez, ez mindössze csak annyit üzen uh, szerintem, hogy ennek a mikrouniverzumnak te vagy az Isten, és is egyúttal a legkisebb figurája uh, egyszerre uralod ezt a pályát és uh, irányítod és szenveded el. el nem igen, hághatod igen. át a fizika törvényeid az nem az az elképesztő, hogy a flipperben milyen, milyen milyen hihetetlen nagy szélhámosság, mekkora nagy felhajtás, mekkora nagy, széles, nagy ö, gesztusok kíséretében tudsz egy Történik golyót... meg a semmi. A semmi. Tudsz egy fémgolyót föllőni oda, hogy pattogjon. <gül> és közben valamilyen tűzi játékokat nézel végig, és azt érzed, hogy milliók lelkesednek, és stadionok hullámzanak, mert te föllőtted azt a, azt a hülye golyót, és, és tényleg valami hatalmas nagy felhajtás a semmire. És rögtön kapod a millió pontokat. A második mert... percben kettő és fél millió pont van. Igen, igen, igen. Hogy, hogy lehet, lehet ezt nem imádni? Hogy lehet nem imádni ezt az érzést? Ez olyan, mint Donald Trump. <gül> Semmit nem csináltam, és már is két millió pontom van. E, újabb rokkani szállatvérek felfedezni a Flipper és a Bulvár sajtó között. Hasonló is. A Flipper az elhiteti veled azonnal pont úgy, mint a Facebook, hogy te vagy az eszetlen nagy király. Mert valami jó ütemben löktél. És történik valami, ami tulajdonképpen se iránya, se súlya, se mondani valója, se, se valódi narratívája nincs, de mégis nagyon történik. Ja, és állandóan fent történik. történik. És reflektál, reflektálnak egyébként a designerek arra, hogy nincsen semmi érvénye az egész történésnek a golyóval, meg a karokkal, ezért belehazudnak egy Indiana Jones-t, meg belehazudnak egy James Bondot, vagy egy. Vagy, vagy, vagy. Jurassic park Jurassic Parkot, igen, igen, vagy Terminátor 2-t. És ha nagyon ügyes vagy, akkor, akkor a játék végén elő tudod hozni akár a T-rex-et is. Igen, igen, és akkor beszélhámoskodják azt, hogy most attól, hogy ott a T-rex jön, majd a golyó úgy pattan, hogy semmi köze a két dolognak egymáshoz, hogy ott a T-rex jön, vagy Superman, tök mindegy, hogy mi jön, a golyót, minden csak a fizika abban a játékban, semmi köze a t rex És mégis oda oda szélhámoskodják neked a t rex hogy azzal is lekössenek még egy receptort a fejedben. Igen. És akkor a játék hosszú másodpercekre leáll, amíg lefut az a program, ami a, a flipper fölött elhelyezett kis kijelzőn szalad, amivel, amivel újabb és újabb és újabb, pontok, újabb millió pontok begyűjtéséről tájékoztat a, tájékoztat a szoftver, és a vége megjelenik maga a T-Rex is, aki végre a pályán, és akkor újra kiengedi a golyókat a rendszer, és akkor folytatódhat a játék. Meg van olyan, hogy amikor tényleg eljön a t akkor az történik, hogy ilyen hat golyót így dob ki, és mindegyiket fel kell lőnöd. Hat golyó egyszerre, egyszerre hatalmas lehetőség, egyszerre. és óriási kiszívás. Igen, hatalmas lehetőség mondások játéka. Igen. Igen. Azonnal négyet el kell engedned, hogy a kettőre tudjál figyelni. Örjöngve csapkodat a karokat, de az első négy valami furcsaoknál fogva azonnal kicsúszi. Benne mindig, engem mindig eltelített egy olyan érzés, hogy itt valódi befolyásom egyetlen egy helyen lehet. A analóg Manuális módon, és az a kilövés. Ezért kilövésben kell nagyon kiképeznem magamat. De az csak az a kilövő, aminek még nem pisztolymarkolata van, és csak az a kell meghúzni, de mert az, az kész, már ott ott is, má is végződik. Hát meg a, a kilövőnek is a rugó útjának a 70%-ával nem mész semmire, mert az olyan, hogy itt meglövöd, és így visszacsorogod a onnan kilőtted, Igen. és akkor kicsit erősebben megint visszacsorog oda. Hátad mögött már néznek de, de, a kemények csávok, hogy most már takarodják. De, de, de, de te meg azt érzed, hogy na most miért hagyjál már ját. Látszani, végre kontrollálom a folyamatot. Még csak azt kéne, hogy oda. Ja, ja ja, még csak azt kéne, hogy a följusson a golyó, akkor már elkezdődik a romlás. Onnan már, onnan már minden, minden pillanat bravúr a, a, a flipperben az a durva, hogy végül úgy is lecsúszik a golyó. Olyan, mint az élet, hogy a legvége úgy is a koporsó. Tehát hogy most ügyeskedhetsz, meg seftelhetsz, meg jobban járhatsz, de a vége az úgy is ugyanaz, és teljesen mindegy. És a flipper is ilyen, hogy amíg ott lendekázol, addig az a te játékod. Addig nem ketyeg, addig te uralod a flippert, és nem addig a flipper csak téged. A, a, utána meg, csak, utána meg, meg már minden mozdulat, csak egy nagy bravúr, hogy még elodászd a halálodat. Megvan a, De meg, Megvan a megindúbe, jövünkben a Terence Hill, aki, aki a film elején flipperezik, megjön a Bud Spencer, és akkor a, a, a, a pultos fickó annyit mond, hogy egy órája játszik ugyanazzal a golyóval. <gül> és tudod, a, a Terence ez az artista ö, ö, ugrálása, szaltózása és ügyeskedése ez, ez a, ez a, a, a játéktermi játékok terén is érvényesül gyerekként ők sem lehetett eldönteni és most sem tudom egyébként eldönteni, hogy ez rokonszemves vonása volt a figurának, vagy sem ez, a, ez, a, ez az öröktörekvés az ügyesség? A, ezekre a cirkuszi akrobatikákra Ah, értem, hogy nem tud leszállni úgy egy székről, hogy az, hogy az ne valami porondra való mozdulat legyen igen, illetve hogy amikor verekszik is tulajdonképpen uh, uh, inkább akróbat a mutatványokat végez, semmit verekszik. Aha. Jaj. Hát valamit csinálni kell, hogy vér ne folyjon. Az önkényes mérvadóban a Flipper játékról beszélgetünk, és írja nekünk a Facebookon Bari Dávid. Oszi, azért lehet sok milliárdos high score-t elérni a Flipperen, mert a gyártók észrevették, hogyha két ugyanolyan Flipper közül lehet választani, és az egyiken ugyanazzal a játékkal tízezer pontot lehet elérni, a másikon milliót, akkor más, a másodiknál játszik mindenki. Minden héten egyel több pontszámot adó Flippert hoztak ki, itt nincs, nem igazi infláció, mert nem került semmibe, csak akkor, amikor a számláló már nem tudta kielezni azt a számot és hozzá kellett adni még egy ilyen hétszegmenses digitális kijelzőt. Látom a Creative Team éves gyűlését, tudod, hogy a, a főnök felvezeti, hogy, hogy, hogy most idén előjövünk a három milliárdos modellünket. Ne, Na, Úristen! Nehetetlen! Ne. Én, Ez, én ezért, azért, ezért a tartom a zseniális főnöknek, mert ő, ő, van benne bátorság, és mégis megmaradt ugyanaz a kis ember, aki akkor volt, mikor idejöttem a, a Flipper 97 kft hez Az a jó a, ezzel, ezekkel, a, ezekkel a flipperekkel kapcsolatban, hogy, a, hogy az egyiket azt meghirdetik ilyennek, a másikat meghirdetik olyannak, de mind a kettő, mindegyikhez külön mérnöki munka, tehát mindegyik me, megtervezni a pályát. Át. Tehát nem csak arról van szó, hogy az egyiknek oda hazudják, hogy az legyen metalikás flipper, a, a, a az meg legyen. A és a nagyon ö, rafinált szexuális perverziók között van egy ilyen furcsa azonosság, hogy, hogy, hogy az ember azon gondolkodik, miközben így nézi, hogy, hogy ez egy élet, élet is kevés, hogy az ember a nullából eljusson egészen ideigat. Hogy lesz valaki végül flipper mérnök? Hogyan kell szakosodni mire, és ö, milyen folyamatok végeredménye az, hogy a, vége, a végén valaki ezeket a gépeket szereli, és, és ebben látja a jövőjét, és a, nem tudom, a karrierje és mi még a nagyon kemény mérnöki munka? A vécéknek a, a, a, a megtervezése, mert hogy ugye ott az ürülék... az ürülék az le, De nem, hát azért itt különböző modellek vannak, meg teljesen különböző technológiák vannak azért gondolom ezt megfigyelted hogy hogyan izé, hogy hogyan hogyan mos és öblít a WC. érted azt is meg kell tervezni tehát az is egy ilyen és ott is sok gondolsz, van. megfigyel hogy hogy távozik az experimentum. igen Na. én ebben egészen biztos vagyok a lényeg hogy a lényeg hogy nekem hogy a tartály egy... az elképesztő abban az a kis gémes kút jellegű de, de, van, a tartály, de van a tartályos, de van a tartályos, de van van az amelyik egyszerűen csak így így. így ő... így csaj ja, és ezzel, én, így a igyacaport, de, de abban, abban is van egy jelentős szelep, de vala, vala, pedig valami valami ad, valamiért nagy nyomást valamiért ad, de nem feltétlenül tartályos módon. Aha, igen. Hogyan a, a flipper vesztét? A flipper Hát szerintem a virtualitás egyszerűen a virtualitás. Ez egy ilyen korlátozott virtualitás, valódi, de mégis virtuális, olyan, mint a csocsó. A csocsó is a valóságos, és a virtuálisnak a határán van. Valóságos, de nem nyúlhatsz bele, mégse És a is örök így A flipper is lehetne az, hogy egyébként a csocsó is az. Szerintem a csocsó sem az, és a csocsó is retro, és a csocsó is most, most újra föllángolt, de ez, ez már egy retro. A, a flipper is retro, még nagyobb retro hullám is alá még a flippernek újra. Hogy Én... hogyha azok a, azok a nemzedékek ö, igazán gazdagok lesznek, akik, de szerintem ö, lassan már igazán gazdagok, akik át, e, ezek között, a flipperek között nőttek fel. És egy csomó, például van egy nagyon jó barátom, akinek a, az otthonában van 6 vagy 8 csocsóasztal. Most voltam, Ö, most csocsóasztal, voltam flipper, flipper, egy, egy partner cégnél, ott is van, és, a, és van két közös barátunk, náluk is van az irodában. Igen. Sőt, voltam egy cégnél, akik kifejezetten csak Flipper játékokat gyártanak innen Magyarországról, a második kerületből, a világ szinte összes flipper. De virtuális játékokat vagy. Virtuális játékokat, vagy virtuális játékokat gyártanak, de, de ilyen Star Wars lic licencek. Valaki azt írja, hogy a flipper van az egyik körüli kocsmában, bizonyos pontszám után kapsz egy, -egy jó riffet szó. Riffet! <gül> azt, mondja, azt mondja Gábor, szánalmas, mint a vidéki búcsúk célövöldeje az elállított légpuskákkal és a hurkapálcákra nyársalt hittványnyereményekkel. Hát én nem hiszem, hogy a légpuskákkal elállítottak lettek volna, én nem hiszem, hogy nagyon nagy hülyeség lenne állítgatni, én mindig tudok hogyha nem sikerül előni a pálcikát, akkor marad az, hogy hát biztos megbütykölték, a, mert nem, a, az, az, az Bütyköle... van, vagy én, nem, én vagyok a nagyon jó, jó lövész. Bütykölés de... nélkül egy, bú, egy búcsú alatt három bunyót kapott a céllövöldés, bügyköléssel együtt 117-et kapott volna, úgyhogy ha talán választhatta a kisebbik rosszat. De, de, de, de amikor ilyen de Konteó közeli megállapításaik vannak, akkor a tán céllövöldénél tánként. meg elhiszed, hogy, hogy ott uh, untouchable volt a, de a nem, pálcika. De szerintem őrültség az ócska, bóvli ]ért, ez teljesen értéktelen, és, és, és, és té tényleg ilyen bazári hitvány, nem tudom én, plüssökért ezekért itt állítgatni, meg ravaszkodni. Hát pont Azt az a lényeg, vagy vagy hát... hogy hadd, ő neki az, az a lényeg, hogy az legyen az élmény, ha el tudod lőni, és rakjad föl három, három vagy négy pálcikára az értékes a... dolgot, és hadd lőjön el rá kétszer annyit, mint amennyibe a kerül. A Robi, jelzem, hogy osz is, és én is bekészítettük a vizet, no, hogyha ő minket. Szóval, <sínt> hogy, hogy valójában a a célövődében lelőhető játékok ö, eredetét egyik jelző sem írja le pontosan. Sem a bazári sem pedig a filléres. Mert valójában ezek a játékok, vagy ezek az eszközök, vagy ezek a tárgyak, amiket a célövődében előhetsz, ezeknek a forrása tökéletesen tisztázatlan. Nincs az az ócska trafik, ö, nem tudom, kelet ukrajnában ahol ezek a tárgyak még felelhetőek lennének. Valójában ne, meg, én, én nem tudom, ö, ahogy gondolom ti sem, hogy valójában honnan ö, szerzik be a célövöldések ezeket a tárgyeket. Én sem, de némelyik nagyon bóvli tárgy, annyira megtetszik, hogy hát Én szeretném tudni, hol lehet megvásárolni, mert ott biztos nem, ott ott tudsz vásárolni. Jó világos, de, de az a lényeg, amit ott megvásárolsz, az az élmény. Az az élmény, hogy te, a férfi, lelősz három, három pálcát, és akkor az egy plüsmackó, és akkor azt odaadod a csajnak, aki tetszik, és ő meg úgy néz rád, mintha vadásztál volna valami. és szó szerint levadásztál neki valami plüssállatot, amit ő így magához ölelget. Meg majd este azzal alszik, és akkor ez az egész élmény, igen, vagy igen. És ez egy olyan élmény, hogy te egy kicsit vadásznak érezheted magad, ő meg egy kicsit. Tófehérkének. Igen, igen, igen. És ez egy jó narratíva. És ebbe a narratívába téged ez a céllövöld, ez a játék. És valójában erről szól az egész, és ezért nincs értelme megfölni az úcska A tavalyi hogy is, ha lőttél nekem egy is tartott. Igen. Minek? Most akkor hova tegyem ezt a úgy néz ki, hogy a, jó, a Robert, Robertnak. <gül> jó, hát vagy visszadott. Mit akartál akkor tőlem? Figyelj, hogyha nem, nem jó a kulcs tartó, hogyha nem jól tartja a kulcsodat, most vissza lehet adni itt az alkalom. Tessék. A lakáskulcssal együtt, ami rajta igen. igen. <gül> Már megint kezded? Engem többé nem lát. A gyereknevelés nem munka? <gül> a flipper vesztét az alkohol okozta. Ja, mert, sokkal, klökelel... mert sokkal jobb, mint a Átkaptant flipper. Igen igen, igen, igen, igen, igen. Én csak azt nem hogy a delféről lesz szó. <gül> Ö, igen, az, ha sok iszol, maximum két golyót kockáztatsz. Nem, egy Flipper öcsi-re gondoltak egyébként. Tényleg Flipper öcsi? Én. Tehát, hogy a Flipper annyira menő volt, hogy az, hogy az öcsi, a Jeszenszky a Béla, Béla, ő Flipper öcsi akart lenni. Tehát, hogy abban a korban, a 80-as évek első felében, vagy első 6-7 évében a Flipper az akkora ász volt, hogy, hogy, hogy te szerettél volna flipper flipperszoli, flipperöcsi lenni. Igen. Igen a az Flipper valaki? az menőség volt, azt írja. A WC nem atomfizika. Ürit alul vagy hátul. A tartály vagy látszik, vagy a falban van, és olyan, de nagy, olyan, de nagy nyomás nincs, kiömlik a víz, és pont, írja a Az a helyzet, hogy az, az... A neve az így hitelesíti. De Szerzsámgazda, azért tudjuk, hogy többféle WC van. Azért üritettünk már többféle WC-ben. Van olyan, ahol az hogy, hogy hívtad? Excrementum. Excrementum, ahol az excrementum egy lejtőre esik, és ott lecsúszik. Van olyan, ahol egy... Egy lapra esik, vagy egy fedőre, hát, vagy egy, egy, egy, egy, egy felségre, egy, egy, tálcára, <gül> egy, igen, egy, egy tálcára, ahol megpiher, majd te leöblíted. Ezek Azért látjuk, hogy itt azért nagyon sokféle modell van, tehát itt ez mérnöki munka. Itt is van, különböző van az amerikai, mérnöki modellek vannak. Van az amerikai típusú, ami, ami meg, azonnal megbosszulja az excrementum érkezését, a mackó hullás És felcsap. És felcsap, ott fészket kell rakni WC-papírra. Na igen, szóval, hogy azért ezek többféle, itt is, itt is külön, -külön mérnöki van iskolák. Van aki, a, van, aki erre a lejtős Iskolá. dologra esküszik. Iskolá. És vannak a japán 21. százni modellek a beépített vidével és a, a melegített ülőkével. Na, igen. Ha már útkoriában, hetekkel ezelőtt szóba hoztam a mocskákat, a, a földi, a, a földi élővileget sújtva egyik legsúlyosabb ö, ö, problémát, beszéljünk még egy dologról a velünk élő láthatatlan gyilkosról, a monoxidról. nem tudom, hogy hallottatok-e már erről az anyagról annyit kell róla tudni hogy egyébként atomerőművek hűtésére használják része a savas esőnek és súlyos égési sérüléseket okozhat, ö, számos fém korrózióját, rozsdásodását segíti. nagyon durván sok szennyező anyagot ezzel távolítanak el. Így van, viszont ö, ö, rész a, babasze, a babatápszereket is ezzel oldják. Ó, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Ö, bizony, ö, és még sem teszünk semmit. Ö, és bizonyos dózisban ö, halálos. De, de, de... Nem, csak, nem csak feltétlenül elfogyasztva, hanem hogyha bőr bőrfelületedet teljesen befedi, így van, mit tudom én, ilyen három perc alatt meghalsz. Igen, He hogy igen, hevítés uh... esetén a kémcsöveknek a falán kicsapódik. Pontosan. Uh, ez az anyag, amiről beszélünk egyébként a víz. Uh, és uh, uh, akik kellően tájékozottak uh, Puzsér Robert életművel, azok tudják, hogy miért hoztuk szóra. A víz az azért, azért fontos és alapvető, mert a két összetevője az egyik, az a az a univerzum leggyakoribb eleme. De magasan a leggyakoribb eleme a hidrogén, az univerzum több mint 90 á Úgy értem, hogy az elemeknek a 90 több mint 90%-a az hidrogén. Tehát tulajdonképpen. Ez az egyes legó, ha értitek. az egykockás legó. Az egykockásból van mondjuk a legtöbb. Ez a két kockás legó, mert az egy kockás legót nem tudod összélni a többóval. Micsoda? Igen. Igen, igen. A, a két kockás legóból tudsz valóban ö, ö, már, már működőképes falat építeni? Egy, egy, egy, egy proton, no, egy no, elektron. Egy proton, egy elektron, így érti a, a kolóna ah. úr. Ö, a, ö, ez, az első, ez az első összetevő. A másik az pedig az az, az oxigén, ami az élethez tartozik. Szervesen az élethez tartozik. Ez azt jelenti, hogy a, az élet az nem más, mint az oxigén szén-dioxid körforgása. Az állatok oxigént használnak és széndiokszidot bocsájtanak ki. A növények széndiokszidot használnak és oxigént bocsájtanak ki. A, a növények és az állatok a két pillére az életnek. És ez forog körbe az oxigén és a széndiokszid. Valójában az egész üzem az oxigén elégetésén alapul. Ezt hívjuk úgy, hogy tűz. Ezzel analóg az élet. Az élet az pontosan úgy oxigént használ és széndiokszidot bocsájt ki, mint a tűz. Csak e hogy mi a vízről beszélünk? Na igen, a víz az, a, a, az valójában a földön azért, azért elsőrendűen fontos, mert az oltja a tüzet. Az az oltóanyag. Ez a, ez a legfontosabb benne. Mi különböztet meg téged attól, amit megeszel? Te is éks, meg amit megeszel, az is elég benned. A különbség az az, hogy te kályha vagy, az meg tűzifa. Na a különbséget a víz teszi, a víz, folyamatosan iszod a vizet, ezzel oltod magadat folyamatosan ezt a tüzet, és ezzel tartod magadat abban az állapotban, hogy kájha lehes, és ne fa. Pont ez a lényeg. Ez a, ez a víz, ez a víznek, a, a, ha megfigyelitek, az egész bolygó ázik egy ázásban van, az ez egy mocsárbolygó, kétféle víz van, van a sós víz, meg az édes víz az édes víz, az így forog körbe folyamatosan kipárlódik, lecsapódik, visszazuhan újra é folyamatosan mossa a bolygót az egész, az egész bolygót folyamatosan mossa mindenhol a víz é én most mégis úgy érzem, hogy kerülgetjük itt ezt a dolgot, mint macska, a dihydrogénmonoxidban oldott kását hmm. Azért mert, mert a tegnap történt veled, és a vízzel valami. Tegnap az én, én egész, az egész Puzsérnak tegnap a több mint 75 a víz volt. <gül> és ma is. És még ennél egy kicsit <gül> és több És holnap is, is így tervezem. Vizet. Nem áll szándékomban tűzifává válni. <gül> Engem ne égessenek. <gül> inkább inkább, inkább, inkább befürdök Hát jó. Hát igen. <gül> Úgy látom nem akar a Robert beszélni arról, hogy tegnap leöntöttek vízzel a televízióban. Jó, akkor ne beszéljünk erről. Figyelj, beszélj, beszéltünk arról, hogy az embert leöntötték vízzel a televízióban. Nyilvánvalóan a, az Nem az ember, az ember téged? Igen, de jó, de hát én vagyok az, akit éppen, éppen leöntöttek vízzel a televízióban, de nyilván nem én vagyok az egyetlen, akit leöntöttek vízzel a televízióban. Én egy vitaműsorba mentem, vitatkozni. Ott engem leöntöttek vízzel. Miért öntöttek le vízzel? Hát azért, mert megfenyegettek, hogy leöntenek vízzel. És én ebben a helyzetben, amikor engem egy oligarcha megfenyeget azzal, hogy leönt vízzel, mert ő nyilván a, a CBA pénztárosokkal így csinálja, vagy nem tudom én a, a, azokkal, akik, nem, akik alá vannak be, berendelve, vagy beosztva így csinálja, vagy így szokta, vagy a csicskásait így csicskáztatja, hogy leönti őket vízzel. Én meg akkor belálltam, hogy jó, akkor öntsél le vízzel, de ne fenyegessél. Biztos, hogy ebben a helyzetben addig minden kis csicskása lesúnyta a szemét, ahhoz szoktatta őket, hogy ilyenkor tessék befogni a pofádat, mert most a a gazda beszél, most az uraság beszél. És akkor ez a szituáció olyan, hogy én nem fogom be a pofámat, mert nem ez az ember adja nekem a számba a kenyeret, meg nem ez az én gazdám. Ennek megfelelően miért is kéne befognom? Ennek utána nyakon öntött, én meg próbáltam ebben a helyzetben egyrészt hát méltósággal viselni ezt a helyzetet, amit hát nem könnyű. Más nem nem meg, az Másrészt meg, de szerencse, hogy te viszont, téged viszont túltöltöttek vele. Csak a, abból áll. A, a, a szituáció az az, hogy én nekem ebben a helyzetben nem volt, nem volt más lehetőségem, mint tartani magam ahhoz, amiért oda mentem, meg amiért engem fizetnek, hogyha én abban a műsorba elmegyek, és próbáltam véleményt formálni tovább. És kész. Nem láttam, próbáltam nem elmondani, azt, ami, próbáltam elmondani azt, amit igazából el akartam mondani, csak nem mondhattam el mert meg, meg lettem fenyegetve hogy leleszek önte öntve vízzel, én mondtam hogy akkor csináljuk meg, akkor lelettem öntve vízzel, akkor ezt lerendeztük, és akkor folytattam. Szóval kérted? Nem. Hát valójában azért kaptam, a, azért kaptam a, a vizet mert fogjam be a pofámat. Tehát, hogy ez volt, a, ez volt a, a, a helyzet. Tehát, hogy igazából erről szólt ez a szituáció, egy konkrét helyzetben, egy éles helyzetben, ahol vitázunk egymással, ahol nézeteket ütköztetünk, ahol akár verbalitásokat ütköztetünk, hiszen erről szól ez a műsor. élő műsor? Nem, nem élő műsor, hmm. műsor, de nagyon kevés vágással készül. Hmm. És amiben én ott ülök, és ott ül mellettem a... a, a Mészáros imre, és a mészáros imre az megfenyeget engem. Hogy kéne erre nekem reagálnom? Úgy, ahogy a kádárista ember megtanulta, hogy hogy kell egy ilyen helyzetben reagálni? Ha az, az... az egyenlőknél egyenlőbbek, ha a polgároknál oligarhábbak fenyegetik azzal, hogy leöntik vízzel? Vagy hogy kéne reagálni egy ilyen helyzetben? Beleálltam, és azt mondtam, hogy öntsél le vízzel, ne fenyeges, akkor csináljad. Ez akkor akár nem az vízzel, lehet, nem ebben a kérdés is helyzetben? Hogy kéne reagálnom erre? Hogy kéne reagálnom? Azt kéne mondanom, hogy jól van imre, csak ne <sínt> <sínt> Ezt kéne mondanom. Egyébként, hát majd húsvétkor. De amikor arról van szó, hogy nőket nem ütünk meg, és ez így ki van jelentve, tehát tök mindegy, hogy éppen láncfűrészre jön, vagy valami, ha ott megütöd, akkor a végén úgyis az lesz a vége, hogy na de nőket nem ütünk meg. De valamikor olyan viselkedésre, a tenyérbe mászó viselkedésre valahogy reagálni kell, és én valami 15 évvel ezelőtt elgondolkodtam, hogy amikor éppen megütnék egy nőt, mit csináljak helyette? És, és, az, és pontosan erre gondoltam, hogy akkor majd leöntöm valamivel. Mert majdnem hasonlóan megalázó helyzet lehet, de mégsem bántottam, és talán sikerül eloltani benne azt a tüzet, Tehát amit a az Franz gondolt, hogy Ha másképp nem, akkor Robit vízzel meg tudnánk állítani? Most nézd, úgy egy, tűnik, nem. egy mocsárbolygón, ahol a, a, az ember maga is több mint 70 több mint, hát könyörgöm, hogyha, hogyha, hogyha választásokat rendeznének bennem, akkor a víz az abszolút többséget, sőt, hát kétharmados többséget alkotmányozik bennem a víz. Akkor a többségben van bennem a víz, most egy, a mocsárbolygón rámömlött a víz. Jaj, te kicség, nedves, letem. Ennél sokkal rosszabb dolgok történnek, amikor például emberek fegyvereket fognak, meg gyilkolnak. Itt most egy kis feszültség levezetődött, és valaki olyan... vizes lett, nagy kaland. Gyakran olyan helyen fognak fegyvert, ahol egy, egy pohár víz is. Stockholm-szindrómás lettél. Nem, nem lettem Stockholm-szindrómás, csak tudod mint gondolok őszintén? Hogy, hogy, hogy jobban, még mindig nagyon nem hiszek abban, hogy egymást érdemes vagy szabad leönteni vízzel. De egyel kevésbé hiszek ennél abban, hogy szabad vagy, vagy Érdemes a másik embert megalázni, megszégyeníteni, vagy, vagy, vagy ö, ö, ö, adott esetben szalonképtelennek minősíteni, és nem ülni levele egy asztalhoz, vagy kirekeszteni, uh -huh, vagy azt uh -huh. mondani, hogy én őt leírtam. Igen, Tehát, így, ebben, ebben egy egy kevésbé hiszek, mint a vízzel való locsolkodásban. Szerintem egyik sem megengedhető. Szerintem vízzel sem szabad senkit, ez nem lehet semmilyen ne. része, se, nem lehet egy. Nem, ez nem egy életképes vagy vagy vagy Én is úgy gondolom, de én is úgy az. akkor ez nem is egy salon. A de televízió akkor meg a határt. Oké, akkor a következő, tehát akkor a vízelöntés belefér. Mi lesz a következő, mm. akkor font? Nem, nem gondolom, hogy belefér egy a fejére? A... Nem, nem gondolom, hogy víz, hogy hogy a vízzel belefér. Őszintén tudni gondolok, hogy a, ha valaki leönti a másik embert vízzel, egy egy egy vitában, egy nyílt vitában, az a fegyverletétellel legyelő. Akkor kinyilvánítja, hogy ügyben a, a helyzet hogy milyen, hogy milyen, mint amikor a Mike Tyson megharapta az Evander Halifieldnek a fülét, és leharapott a füléből egy darabot, mert nem tudta kiütni. Tehát, egy ez az a szituáció, Aha. amikor nem bírok vele boxesztyűvel és beleharapok mm -hmm. a fülébe. Ez egy olyan szituáció, ami ott, ott ez abban nem a szituációban, hogy fegyver vált Na Jó, csak a verbális ligában egy fegyverletételt jelent. Nem? Kaptunk üzeneteket. Robi, ne haragudj, de az a videó kicsit úgy tűnt, mint egy marketing jelenet annak a bizonyos műsornak. Hát ezt azért érezted, mert ezt így használták, de azt higgyétek el, hogy ez nem, ez nem lett megrendezve, meg megrendelve, hanem ez, ez nem ez spontán volt. De aztán tényleg így használták, meg gifet gyártottak belőle, a televízió így látta jónak, hát most így izzé, ízlés dolga. Egy nem az enyém. szerint a vízeleöntés olyan, mint a szakban úgy nyerni, hogy fejbevágom a másikat a bábúval. Na ez de, vagy a táblával. Na Na ez én is ezzel értek egyet, és nem azzal, amit, az, amit még a szünet előtt mondtatok, hogy, hogy mindössze annyi a különbség, hogy ennek az, ember, ennek az embernek a vitakultúrájának része az, hogy, hogy beemeli a, a beszélgetésbe a fizikai erőszakot. Ez, az, ez már egy másik ez már egy másik játék olyankor. Tehát az már nem a vita része. Igen, de az ő, de ő azt gondolja, hogy lehet a vita része. Okay. Hogy lehetne egy csomó minden más része szerint. szerint. Mondjuk, hogy mit tudom én, elővesz a zsavitből egy gumibotot, és az el, el a az a Vida partnere arcára. Hát, nem hiszem. Uh, Flipperrel kapcsolatban írt a valaki. A Flipperrel kapcsolatban, igen, csak elvesztettem az SMS-t, hirtelen fel a helyére egy másik. Akkor ezt uh, megoldom én. Ugyanis, ugyanis uh, úgy gondolom, hogy a napüzenetéről beszélgetünk. <gül> uh, esélyesen. És ez pedig így hangzik, a flipper a maga egyszerű mechanikájával és spirituális mélységeket feszegető grafikájával a fizika és a létezés filozófiájának eszenciáját igyekszik a savanyú szagú talpon fekvő kocsmák látogatóinak borgőzős tudatába beinjekciózni. Igen, ez elég jól hangzik. Meg igaznak. A, a vízzel kapcsolatban azt kell érteni, hogy az a, az, az, az élethez, az élethez, hozzátartozó, szervesen hozzátartozó ö, ö, találkozás az egyik antropikus alapon az, a, az ember viszonylatában és az élet viszonylatában az oxigén, a másik az meg kozmikus alapon a magának, az univerzumnak a viszonylatában a hidrogén. Ennek a találkozása a víz, ez, ez, a, ez, ez, ez a ez a ez, ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon elemi anyag. Tehát, hogy ez nem véletlenül elem, a, a, szó másik A, értelmében a, hagyomány, is. a hagyomány értelmében is, nem a mennyjelejev értelmében. Azt írja Kovács Dávid, hogy rosszakat ne gondoljatok a vízről, mert a negatív gondolatokkal meg lehet változtatni a víz szerkezetét. Víz az, DNS-ét. Meg azt is, persze. H, h, H2 U h H2.2-O? hogy változik a DNS a rossz gondolatok hatására? H4-O? Vagy hogy? Vízből valami mássá változik. De egy, vannak, vannak emberek, akik úgy élik az életüket, hogy ö, egy vizes palackra felírnak egy úgynevezett grabovoly sorszámot, mondjuk a végtelen pénz, vagy a mindenből hirtelen meggyógyulás, vagy a, vagy a nemesi származású gyerek szülése, ö, pro, proli ö, mi voltam ellenére típusú ilyen poke kódot, mint a c 64 ilyen cheat szerint. És De valójában ezt akarják őket, megcsítelik, meg, meg akarják csítelni a vonosságot. A létezik. Ez az azon olyanában a és, a tőbe, és számítógé... számítógépes program, amivel így be, így be lehet írni ilyen örök életkódokat, Programozott meg víz. He helikoptert, helikoptert tudsz azonnal lerakni a, a kertbe, meg ilyenek. Beprogramozzák a vizet szerintük, de nem tudják, hogy hogy. Beszéltünk már számítanat rakományi vallásról, és azt gondolom, hogy ez ennek egy újabb megnyilvánulás. Ezek -e -e megint e most nyilván talán, nem tudom, túl, túl profán lesz, amit mondok, de, de semmilyen sem értő emberek. Vagy hát, Így, ahogy e, mondod. Igen. Tanulatlanok. E, tanulatlan emberek, akik, akik e, ugyanakkor e, egy e, végtelenül technicizált és bonyolult világban élnek, e, és annak a, minden egyes nap szembesülnek a, a sajátos attribútumaival. E, programokkal, számsorokkal, e, e, számítógépes, nem tudom, hardverekkel, softverekkel. Érzékelnek a dologból, hogy itt valami történik a számokkal. Történik valami általános egyébként a és, világból, és, és ez a, a Grabovoinek nevű talán orosz vagy ukrán parafenomén, aki ezt a, a sajátos a, a, álvallást kitalálta, az ő nagy megfejtése a világra az, a, hogy a, a világ mögött álló tulajdonképpen is szerkezet, a, a, a nagy megfejtés egy a, ilyen mátrixszerű számsor, a, aminek ha bármelyik elemét kiemeled és ráolvasod annak az adott problémának a megoldásaként, akkor, akkor az, a, az a probléma egyúttal meg is oldódik. Tehát van grabovoj számsor, a, ki, ki ütő, a probléma hűtő a rosszul működő mikro, mikroholámos hűtő javítására is. Hívjatok a grabovoj számsor n várom a rendeléseket. Sziasztok! Írja a kedves hallgató. A vízben szerintem nagyon érdekes, hogy négy fokon sűrűbb, mint amikor hidegebb. Ezért nem fagynak meg a halak. Ezt én sokáig az isteni gondoskodás bizonyítékaként értelmezem. Azért nem fagynak meg, mert négy fokos. De van, hogy megfagynak, mert van, hogy befagyató. Persze, De egy, úgy, egy hogy méteres fenékig... tó, ez simán befagy fenékig, hogyha mínusz 50 fok van, gondolom. De egy 60 méteres tó nem, mert nem mínusz 10 millió fok van. És a jég az jól, jól hőszigetel? Meg a víz is. Bármilyen bizarr, igen. <gül> ja, igen. Hő szigetel. hát hőmérsékletet, szigetel, nem meleget szigetel. Azt nem. Azért azt lássuk be. Igen. Az megvan egyébként, hogy egy jég az többe kerül előállítását tekintve, mint mondjuk a kóla. Tehát amikor ott vered az asztalt a gyorsétteremben, hogy ne tegyél bele annyi jeget, akkor valójában ők jobban megkárosítják magukat, mint ha igaz. az üdítőt tennék bele. De a nem, valóságban igaz? a kólát sokkal több pénzért adják, mint a jeget. Adják, na igen, na ez, igen. Ez, igen, ez, ez, mondjuk, ez mondjuk igaz. Igen. igen. Beszéljünk New Yorkról. 10-15 évvel ezelőtt még 10 hollywoodi filmből Hét New Yorkba játszódott mostanra, ez már csak öt úgy gondolom. Ez azt jelzi, hogy azért ráébred, lassan ráébred Hollywood, hogy nem csak New York, de minden esetre New York volt, Amerika kirakata mindig is. New York volt a... Egyúttal a világ fővárosa. Igen, hát a modern világnak, szodoma és Gomorra fővárosa. Igen, a New York az a, az a super metropolis mindig csak szuperlatívuszokban New Yorkról. New York a legnagyobb, a legkülönlegesebb. Sodoma és York a Los Angeles. Nem, hát nem, nem az Las Vegas. Egyébként, ha már itt tartunk. De, de mindegy, mert New York, New York akkor is a, a, az, az, az valami különleges hely, és egy ilyen hatalmas mítosz veszi körül New York városát. Annyira, hogy ezek a sárga taxik, most már Budapesten is sárgák a taxik. Ez, ez, ez, ennek ennek, ennek, meg, ennek... Meg, meg lett az a méret. Igen, igen, ez, ez, És van New York palota. És azt tudjátok-e, hogy a, a házszáma? A, a száma az 911, ugye? Mert Na. Erzsébet körút 911, ez a kellemetlen tény, és ezért lecserélték a elképesztően drága kovácsolt kaput lecserélték. Mert bele volt kovácsolva hát a házszám. A kovácsolt Most vasból rajta volt a gyönyörű... Egy nagyvárosi legenda, ez De egy nagy ez, ez tény, ez igaz. Soha nem hallottam. Hatalm, kapu fölött, hatalmas kovácsolt számokkal a 911 és leszerelték, az egész kaput lecserélték, mert a New York palotának Budapesten nem lehet a 9.11 11 a házszáma. El, el lehetett volna <gül> talán intézni, hogy más legyen a számozás, alig ha legalább leszerelték a kaput. De annyira szép, hogy a, a nyári soha nem hallott róla, tehát városi legenda, te pedig jó sokszor hallottál róla, tehát ne, tény. Nem az. Nem, én nem én jó éke. sokszor hallottam róla. A Romi az a, a, pillanat... a mentős ismerőse mondta. Figyelj figyel ide. Mentőskorúcs történt... az egy olyan ütőkártya, mint az autóhirdetésben Igen, a, a Nem tudom, mentőskorúcs valójában egy másik közés mert uh, nagyvárosi legendával kapcsolódik össze, de a bajátárosság de miatt ez most nem idézek. De mi a, olyan nagy különbség van a másiknak, így a pofájába beleönteni a vizet, vagy a között, hogy így a pofájába meghazuttolod? Tehát én ezt, nem hallottam a sógortól, aha, én ezt nem a sógortól hallottam, én ezt láttam. Tehát láttam a kaput. Azután, hogy megtörtént a terrortámadás. Láttam, hogy 911, szakadtam rajta a haverjaimmal, hogy 911, és utána láttam egy évvel később, hogy nem az a kapra van. Mások, ki, mások hanem egy más A sátán profiát kirajzolódni a füstben. Lehet, hogy ott is volt. Vagy, egy, vagy már egy, egy, egy korábban becsapódó rakétát uh, uh, véltek. Uh, nem lehet, hogy nem, nem 9-11, hanem GII volt. Igen, de ne nem lehet, hogy én meg, én, én meg egyszerűen egy büdös ajadik trollt látok itt a mellettem évű <tos> És teljesen bizar. Hogy, hogy kerül ide egyet? Én nem megy el? Ki kifejezetten Ki kultúráltnak szánt műsorba. Mit trolkodik itt egyáltalán? És ezért... Csak követőkre vadászik. Miért nagy Alma, azt kérdezi tőlünk Emőke? Miért hívják így a. Nem ők a, New a <gül> <gül> Most az... már trollkodni fogok végig, csak azért. <gül> az, a, az, a, az, a, az a New Yorkkal kapcsolatos legenda, hogyha New Yorkban képes vagy rá, akkor bárhol képes vagy rá a világon. Mert New York az, az igazán kemény pálya. És ami New Yorkban kulturális élet van, Hát, ahhoz képest, ami a világban van, az barbárság. Igen, ami, azokban a fontos, ami azokban a loftokban, ami New York nem Amerika. New York ugye a, a, a, kis, a kisvárosok, a, a végtelen préri, a, a, a beutózhatatlan távolságok, a, a nyugalom és a a, a rejtegetett titkok Amerikája. Ezzel szemben ugye New York a, a lüktető progresszivitás maga, ott, ahol a világ minden kultúrája, minden népe az olvasztó tégelyben Ö, ö, találkozik és összefő, és mintha és, nem és, is amerikai e, e, város lenne. Kijelöli a, a világ következő ezer évének ő, tudom, és trendjeit és kulturális, nem tudom, De ebbe a, a kirakatban mégis New Yorkot tették ki, és ezzel azonosítottak Ez biztos minket. Ö, és hát egy Menhet nyi területen él annyi ember, ahányan mi ebben az országban. Még mindig, még mindig New York semmisül meg minden katasztrófa filmben írja Balázs, és ez azért van, mert valami borzalmas hmm. dolgot akarnak megmutatni nekünk. Amikor New York a kultúra fellegvára valahol a 13. emelet és a 16. emelet között megszületett a, fehér a mindig nagyobb ütőkártya náluk, és most már nyitottak, tehát mindig van valamilyen nagyon népes új Delhi utcakép, és tartozik hozzá valami Japán, meg valamilyen, vagy mondjuk a Kreml rajta szokott lenni, tehát amikor ilyen világ, megsemmisülés van, akkor azért egy mondjuk az, a, az a... öt legnagyobb számban eladott utazási könyv tartozó várost, azt bemutatják. A, a, a becsapódó mellett, elsőként mindig egyébként az Eiffel toronyot és Párizs pusztítják el. Van, van ezzel a frankofon kultúrával szemben érzett, egy ilyen erős bűzőtudat, vagy valamilyen ilyen pusztíthatnék? Hozzá kell tenni, hogy ez, New York, hogy ez a New York ez egy hatalmas ingatlan Luffy. Konkrétan maga a Manhattan-sziget. Ugye arról szól, hogy a Manhattan-sziget, amikor elkezdett terjeszkedni, és elérte a határait, lett egy olyan virtus, hogy én inkább nem a folyó másik oldalán, mondjuk a Hudson folyó másik oldalán veszek ingatlant. ön valaki szerint. Hanem építsünk, hanem építsünk fel egy felhőkarcolót. Ne, ne terjeszkedjünk erre vagy arra, mert mi megtehetjük. Fölfelé. Mert annyi pénzünk van, hogy fölfelé. Lefelébe lefelé lett... nincs eszük, mi? Prestige lett a, a folyónak ezen az oldalán, ezen mm -hmm. az oldalán mm -hmm. uh, ingatlanokat vásárolni. Meg ingatlanokat uh, kiadni még több pénzért, és még több pénzért. És elkezdték felfújni ezt a nagy ingatlan lufit. És, ez, és a lényeg, hogy mindig tölteni kell bele, mindig fújni kell ahhoz, hogy nőjön ez a propaganda. De ez ez, ez ne, a New York propaganda. Ez legenda, egy legenda New York úgy, hogy most ez, nagy... egy, ez egy végtelen sűrűségű és nehézségű tárgy. Szerinted ez, ez, egy tár. ez egy vallásos hit, hogy ez végtelen sűrűségű és, és nehézségű. Majd meglátjuk, hogy végtelen vagy nem. Ez a végtelen. Nagyon könnyű dobálózni ezekkel a szavakkal, osz, hogy végtelen. Nem végtelen, jelenleg még fújuk. Lehet, hogy egyáltalán nem áll, nem áll duranásra. Én nem mondom, hogy duranásra áll. Én csak arról beszélek, hogy üres belül. Mert valójában az egy rossz vicc, hogy a Hudson folyónak ezen az oldalán vásárolok egy ingatlant. Akkor az. akkor az Vagy vagy, bére, vagy, bérelek, vagy bérelek egy nyugaton, akkor az hatszor annyiba kerül, hogy ah, mikor átmennék a folyó másik oldalára, <gül> mert az már Brooklyn. Az már, és ez irreális, ez valójában csak egy prestíz, de ez a prestíz, ez ott valóságként van felfogva, hiszen ha te menhetemben bérelsz, akkor az. Az, az jelent valamit, az azt jelenti, hogy tehez, az elithez tartozol. És az egészet összetartja egy ilyen elit tudat, egy ilyen kiválasztottság tudat. Valójában az egész város egymerő neurózis. Mindenki. Apos be mindenkit, mindenki bizonyítási kényszerek alatt nyög, hogyha valakit igazán megnyomorított az apja gyerekkorában és be kell bizonyítania, hogy akkor a világot igenis meg, meg fogja változtatni, akkor annak New Yorkban kell lennie, és akkor annak a bizonyításnak a legjobb útja, hogyha Manhattanben bérel, és Manhattanben dolgozik, és valójában semmi másról nem szól New York, mint hogy ott van Manhattan, ez alatt a bizonyítási kényszer alatt nyög benne minden ember, miközben kifelé azt hazudja, hogy ez a legnagyobb önmegvalósítás, meg a legnagyobb boldogság, Miközben, miközben folyamatosan seggeket nyali és arcokat tapos el és eközben ott, ott él körülötte, Staten Islanden Queensben, Bronxban meg Brooklynban a személyzet, aki ellátja őt aki minden nap bemetrózik hogy ellássa őt és minden nap visszametrózik a vackába vac aludni New Yorkról beszélgetünk, mindannyiunknak máskorról van onnan élménye. Robi, szerintem te tavaly vagy idén voltál a nyári nem 12 volt. évvel ezelőtt volt. Nem, Én dívesen, nem emlékszem, 1988 az Azt a mindenit. Hmm, hogy, hogy visszajöttél? És euh, én, én még nem is tudom, négy-öt éve talán. Nekem elképesztő élmény volt az, hogy tudom, hogy a fölöttem lévő emelet is tele van emberekkel, és az alattam lévő emelet is tele van emberekkel, és voltam ehhez a 64-en mondjuk a szállodában, és amikor az utcára kimentem, akkor is így felnéztem az égre, és számomra eltűntek azok a felhőkarcolók onnan, és a bútorok belőle, és csak az embereket tudtam látni, és másfél millióan élnek ezen, csak ezen a menhet szigeten. Tehát egy 10 a város. Többen, de sokkal többen vannak bent ennyien alszanak ott. Aha, Tehát, aha. Hogy annál mindig sokkal többen vannak, mert ugye a személyzet, amelyik kint alszik a, a, a kül, külső négy, simán, négyváros és Simán még a kétszeresebe jöhet oda. Simán. simán. És, és, és ezt az ember tömeget látva rosszabbul éreztem magamat, mint egy ilyen, mint a véres hús egy ilyen agárversenyen. Vagy nem tudom, mit húznak szerencsétlenek előtt. Vagy szerencsések előtt. Ö, ugyanakkor az egyetlen város, ahol el tudom képzelni, hogy nem autóval járnék. Sőt, azt tudom elképzelni, hogy nem akarnék autóval én járni. Is autó, én is, ott is autóval. autóval. De, de, a de, a de kélek, parkolásra de, kifizetted a gatyádat, mi? Nem, nem hát a hídpénzekre híd fizettem ki a gatyámat, Aha. az a legdurvább. Uh. De, nem, de a, meg az ilyen alagútpénz, tehát az, az nagyon sok, sok Gond, helyen Gondolj lehúszna. bele, hogy az egész Jóbarátok sorozatban egyedül a Fibinek van valami örökölt taxia. Na, Senkinek nincs ott autója, Világos, Ez az, az, a, nem az a világ. Az a nagyon érdekes abban a, abban a New Yorkban, hogy sehol nem éreztem azt, hogy a, a falak téglákból állnak, és a téglák, a szorongásból lettek volna sajtolva. Tehát teljesen az az érzés az embernek, hogy a város, amely soha nem alszik, én meg azt, ér, azt éreztem, hogy a város, amely soha nem lazít. Vagy, hogy, és, minden, és közben meg ez a propaganda, hogy innen terjed szét a lazaság a világon. Igen, de, mint, de... Uh, amikor én igaz csak 12 éves voltam, de, de épp New Yorkban voltam egy hónapot, akkor uh, uh, az akkori New Yorki uh, kulturális élet. élet is, és ilyes formán egyébként a, a világ életenek az egyik legnagyobb szenzációja, egy Gigi Allen nevi figura volt. Nem tudom, hogy hallottatok -e már róla, vagy sem. Ja, az a nagyon ég. durva frontember, aki. Igen, a, a, igen, igen, igen szélhámosságainak egyébként az egyik legszórakoztató figurája volt szegény, valamikor a 90-es évek közepén meg is halt. És laktál? Uh, nem, hanem Gigi Alin, amikor éppen ott voltam, uh, akkor rohangált New York utcán is, erről akkor tudósítottak a, a, a helyi televíziók, és, és akkor ebbe valahogy én is belefutottam. Tehát nekem konkrét élményem Gigi Ehren, csak azt akartam mondani, hogy akik követi szeretnének azot, <tos> az elég. de hogy, uh, mert hogy találkoztam személyesen Gigi nel Tényleg találkoztás személyesen? Nem, nyilvánvalóan nem találkoztam, de, de majd az unokáimnak ezt azudom. De akkor épp New Yorkban voltam, amikor Gigi Ali a, a, a magát a székletével, bekengve rohangált a, a, nem tudom, a Central Parkban, és, és én akkor ezt mindegy átéltem. Ez, ez, tart, tart, ez hogy Néhány kilométerre tartózkodtam az, egy... az események. Az egyik haverom sztoria az, hogy állt a zebránál, és egyszer csak mellé állt Donald Sutherland, és ott vakarta a seggét, és tudod, hol történt ez? Az Erzsébet téren. Jó, nem akkor elmondom van. neked, hogy kb. Kb. kb. 20 évvel ezelőtt a Budapesti északát járva, vagy nem 20, még 15 évvel ezelőtt a Budapesti éjszakát járva betértem egy belvárosi szórakozóhelyre, és kibe kutatnak vele, magában a hegylakóban, Adrian polva. a hegylakó akinek egyébként magyar barátnyéje vagy felesége sorozat van. A Azt hittem, hogy az a az már New York nem ráértél volna még. York, vagy ő ért volna rá. New York nem csak a világ, hanem az univerzum fővárosa is, mert amikor az ufók meg akarják szállni a földet, a filmekben mindig New Yorkkal kezdik Valóban, Hát először a fővárosban mi csapást mérni, és hát így nem nem egyszerű, nem volt egyszerű megtenni ezt a hatalmas ö, kozmikus távolságot onnan ide. nyilvánvalóan pontosan tudják, hogy hova kell lecsapni őket. Kihezedik menjenek Megsemmisül az emberiségnek a a, a szű, szürke állománya, ugye az agy a szürke sejták, amikkel gondolkodni tud az emberiség, nem. mert látjuk ott Manhattan-ben vannak ezekben a laptopban. És ugye, a ezek -ok, elpusztultak onnantól ez kezden. Az ha nyugyakok -ok egyszerűen... meg sem is tedd, akkor, akkor meghalnak a dizájnerek, meg, meg a, a, a haladó képzőművészek, meg és a... És szarra a és e, Jessica ilyen, Parker. Jó, csak ilyen, az a... ilyen idősödő neurotikus írók, de hogy, hogy, <laughs> hogy, hogy igazából... Szerintem is szarra a Jessica Parker. Szerintem is szarra a Jessica Parker, ha ez a kérdés. És, de nem nem, nem, nem valójában tott hogy kik fog kik fognak ott meghalni valójában brokerek és, meg és ilyen, és meg, meg, meg, meg brokerek amíg meg a ilyen, földkerek, robbi ilyen, ilyen céges, ilyen céges céges, alkalmazottak, meg nem tudom én ilyen középvezetők meg ilyen, tehát hogy valójában én nem én nem látom nem látom, hogy valaki képzőművészetből hogy tudna olyan értékben bérelni bármit persze ez a szélhámosságot szintén feldagad, tehát felduzzad, tehát a szilhámosok elkeveselnek, vagy ez egy ilyen szinten egy szilhámos sokat nem az mert azt gondolom, hogy a GG nem mindezt nyire helyzemből volna, akkor nem futhatod valam, nem futhatott mert hogy akkor azt gondolom hogy a mecénások futtatják ezeket az ingatlanokat, szerintem, a ahol a, a, a festők kezelet, festekeznek a New Yorkban. Hogy ez, ez az egész egy blöff, Ez az egész New York, meg New Yorkság, ez az egész egy blöff. Hasonló bluff egyébként, mint amilyen a Las Vegas, vagy hasonló blöff egyébként, mint amilyen a Disneyland. Valójában Amerikában bármi, ami ilyen nagy dobása Amerikának, az egy kicsit mindig Disneyland, egy kicsit mindig egy kalandpark. De amit felépítenek neked, és így elbábozzák, hogy ez itt most egy, egy valóságos kaland. De öt percet Pedig... bírsz ki benne a pénztárcáddal? olyan ingatlanárak vannak, hogy, hogy például a jó barátokban Na az alkás elképzelhetetlen, a hogy a Jó barátok valódiságát, vagy a jó barátok akiket már, már számtalan uh, fórumon meg számtalan forrában elemezték már sokan. Az egyik uh, fontos megállapítás például ugye az, hogy ezt a New Yorki loftot, ahol ez a csapat él, illetve ez tulajdonképpen két. Csak azt egy, a felét. Egy, igen, csak egy, tehát egy, egy, egy fél loftról, illetve az azzal szemben lévő másik lakásról beszélünk. Valójában képtelenek lennének kivazdálkodni abból a fizetésből, amit keresnek. Hoppa, mert, az összesen hatan. Összesen, mert összesen hatan. Mert összesen, mert ez, ez egy nehéz, nehéz kérdés, mert ugye a soha nem derül ki, hogy Chandler valójában mit csinál, valami brokerféle illetve a magyar fordításban, amikor, amikor egymást tesztelik a... Faktoring szerintem az ilyen, az ilyen követelés, átvállalás, kezelés és társai vagyok. Azt hiszem, hogy az magyarul láttam, van egy olyan rész, amikor, a, amikor ö, ö, egymásról csinálnak van egy ilyen tesztet, és akkor kiderül, hogy a a, a, mi a, a Chandler senki foglalkozása? Tudja, mi Chandler foglalkozása, hmm. és akkor a magyar forítás szerint a radarozó. De hogy mi hangzott el a angolul, azt valójában nem tudom. A lényeg, uh, hogy Chandler az, Chandler az részt vesz a, a, a nagy New York-i haláltáncban. A lényeg az, hogy lehet, hogy Chandlernek van annyi pénze, amiből ki tudnák gazdálkodni ennek a loftnak a havi uh, bérleti díját, de de a, a sztori szerint nem ő ö, fizeti a loftot, hanem csak... Mónika fizeti a loftot. És Récel az állástalan betudtársoltad ja, a másodiknak. Csak, csak fébi csak... alkalmi munkákból él. Ez is egy hazugság. Hogy, a, hogy az a Chandler, aki gátlásos, a, a, nem bír csajozni, e, d, d, szorong állandóan és humorral kompenzálja minden, minden kompetencia, szociális kompetencia hiányát, ez a figura, ez egy ilyen menő állása van New York manhattan és Sziván, ez a figura, okay. ez a Chandler, nem meg, ér, mér, ez nem Megbízható benne. pontosan Igen. dolgozó, jó katona, nem ugorja át a főnökét, ne, ne, ne, nem, ne, nem fog elébe, lehet rá Az, aki egy ilyen cégnél ennyi pénzt keres, hogy abból egy ilyen loftot kibérel Manhattan-szigeten, az a csávó nem komplexusos, nem olyan szorongó, mint a Chandler, nem nem, nem, nem, a, a, a, nem, áll brutálisan össze. bizonyítási kényszeres, teljesen másfajta a szorongása, nyilván az is szorong, de az folyamatos bizonyítási kényszerben van, nem humorral ö, kompenzál, szerintem szerintem nem ez a New Yorki prototípus, tehát nem ez az, amit magadból formálnod kell New Yorkban, ha sikeres akarsz lenni, ami a Chandler. Ennek megfelelően a Chandler és a jó barátok, úgy, ahogy van az egész, egy hazugság, valójában egy New York propaganda, arról, hogy hogyha ilyen igazán laza, oldott, laza életet akarsz, akkor gyere New Yorkban. És aztán elmész New Yorkban, és kiderül, hogy senki nem ilyen egyáltalán, hogy ez az egész egy hazugság volt, és hogy körülbelül annyi igazság van benne, mint hogy a Disneylandben a gyerek találkozni fog Michael Jacksonnal. És nem. Miért zavar meg minket az, hogy nem tudjuk, mi a foglalkozás a Chandlernek? Miért beszédes nekünk az, akár New york kapcsolatban, hogy Chandler talán egyedül ki tudja fizetni azt a loftot, ahol laknak a jó barátok, de, de nem tudjuk, hogy miből, és végül valami olyasmi derül ki, hogy, hogy radarozik. Radarozik. Legalábbis a, a magyar szerintem, lesz, szerint ha? ez derül ki róla. Nem, de... az derül ki, hogy az neki a foglalkozása, mint mindenki másnak, aki meg tud fizetni egy New York-i lakást, Na, és mi nem van, tudjuk, Chandler hogy mi a klasszikus az? New Yorki és a társai nem azok. A sorozat legnagyobb Aha. hazugsága az, hogy Chandler uh, foglalkozása lehető hétköznapi New Yorkban nyilván broker. Vagy talán valamilyen valamilyen pénzügyi szolgáltatásra foglalkozik, valamilyen foglalkozik. pénzügyi szolgáltatásra foglalkozik, e, mindenki tudja, a valóságban mindenki tudná, hogy Chandler mivel foglalkozik, és a többiek foglalkozása az, ami e, az, ami, ami miatt egyébként nem lakhatnának ilyen, ott, abban a ilyen, ami ilyen, nem ilyen ott. mellette, nem helyi érdeket dolgozol, hanem az egész világ kell az ügyfeled legyen, mert annyian tudják összehozni mert az a, a fizetésem jó sajnos, hogy ez ugye valamikor uh, Mónika nagymamájáé volt uh, uh, ez, a, ez a loft, hiszen tudjuk, hogy hogy, hogy uh, ott kevés bérlakás uh, lakáson, ott ugye bérházak vannak, illetve háztulajdonosok, akik bérbe adják a lakásaikat. Ezért ö, nem lehetett ez Mónika nagymamájáé, nagy eséllyel, hanem hanem Mónika nagymája is bérbeadta. bérelhet a la paleontológus. A a a ne neki a a a Fibi, Hát a mónika szakács. Ezekkel a, ezekkel a szakmákkal, ezekkel a kondíciókat... Staten Islanden meg Queensben lehet Queens le a ja, ja, ja, ja. Tehát, hogy ez, a, ez az a lakás hát az vagy, nem ehhez tartja. Nemhez a Tehát, hogy akkor azt látjuk, és azt lepleztük itt le, hogy hazudnak nekünk egy New York életformát. Konkrétan, mm -hmm. hogy ez az élet zajlik New Yorkban. És ez a jó barátok, és ez egy hazugság. És rögtön oda akarunk menni, mert ez milyen frankó élet. Miközben mondjuk a park olyan ingatlanárak vannak, hogy kilométereken keresztül nem terem meg egy Manna ABC, mert abból a helyi érdekbohóckodásból nem lehet megfinanszírozni azt a négyzetméter bérleti díjat. Ott csak gazdag ember lakik, vagy a gazdaságot. Nem tudsz, nem, nem. tudsz, nem, nem tudsz. Ott nem, ott Sofört az élet, rendels, Ott az élet, élet, el... életformáthoz nem tartozik hozzá. A hogy az elküldöd, vagy Jean-t elküldöd, Nem, hogy hozzon ott te rendelsz, egy Ott te rendelsz, és ott azt házhoz hozzák. És ez, ez, ez így zajlik. A párkevennyúr annyira, annyira drágák az ingatlanok, hogy amikor végig sétáltam rajta, valami három és fél kilométeren keresztül kell gyalogolnod, hogy elérjél egy helyre, ahol tudsz venni valamit inni, ahol tudsz venni valamit enni, tehát hogy az egész miközben az van meghirdetve, hogy na itt zajlik az igazi élet, gyakorlatilag akkorára fújták a lufit, az ingatlanárok akkorák lettek, ezek a lakások, amik a parkevenyúnak a lakásai gyakorlatilag már nem lakások, komplet szinteket bérelnek azok, akik ott laknak. Tehát ott, ott meg komplet emeleteket, mondjuk három emeletet és kom azon belül is komplett szinteket. Tehát, hogy olyan, olyan, olyan életmód zajlik ott a menhettemben, amely nem engedi meg, nem teszi lehetővé azt, hogy csak úgy nyisson valaki ilyen, azon a helyen, pont azon a helyen, ahol rá lehet nézni a, a, a centrál parkra, mert egész New York, mindenhol házfalak. Bárhova nézel, mindenhol házfalakat látsz, de van egyetlen egy kilátása honnan nem. Ezek a párkevenyónak, ezek a luxus apartmanjai. Na, ezen a helyen... Hát nem a, a félsziget szélén és ö, megszűnt, lévő területek. És, megsz, és megszűnt az infrastruktúra, kinyírták az ingatlan bizniszzel, kinyírták az, kinyírták az ingatlan szélhámoskodással, az infrastruktúrát, megszűnt a, a, városi, a városi élet, mert már, már csak kizárólag taxikkal vagy limuzinokkal hajtanak el a házak előtt, szállnak be vagy szállnak ki és folytatják az utat. Jó, az hát ez, valójában... ez arra a két kilométerre igaz, de tényleg ott, ott sűrűsödik össze ott? a dobogó szíve ennek mert a oda, mert, az, mert azok a legdrágább ingatlanák. Egy, egyik szerint Chandler foglalkozása adatkonfigurálás és statisztikai faktoring. Ez kiderül rád. egy epizódban, ugye jelentse lesz bármit is. Már Mónika nagymamája is itt lakott, zárójel, de mint házi cseléd. Amúgy pénzügyi informatikus ezek szerint, hogy valami hasonló. Mondta a radarozás a hibás válasz, ami miatt elveszik. El, el, elveszik a versenytalányok. a Oké. Ezt nem értettem pontosan. Start I wanna be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray And step around the heart of it New York, New York I Ez egy himnusz. Ez a New Yorkiság himnusza. Ez ugye két, két előadóhoz is tartozik, nagyon szervesen, mert ezt a számot, ezt e, mindenki elénekelte már ezt tudjuk, de két személyhez tartozik hozzá szervesen. Két, két olyan, olyan előadó van, aki ezt a, gyakorlatilag a, a magáinak mondhatja. Az egyik az a Liza Minelli, akinek az előadásában most halljátok, a másik az meg a Frank Sinatra. Mind a kettő milliószor előadta, és így igazából ez az övék, a New York New York. Igen, ugye a 70-es filmhez íródott a Liza Minnelli szereplésével, és talán még na, mindegy, ö, abban adja elő, szerintem elég ripacs módon, a, és kettő évvel később 79-ben adta elő a színátra, és abból lett világsláger. Így lett, világ sikerű, bár nyilván a filmet is millióan megnézték, de sláger magából a dalból így született, de mi történik ebben a számban? Ugye dalszövegelemzéssel szoktunk foglalkozni itt a szövegtudományi tanszék keretében, Ö, itt valaki elindul vala bármilyen, bármilyen vidékről, mert New York képest minden falu, Ö, és azzal a, azzal a szándékkal, hogy az ő világjáró és sehol megmaradni nem képes valaga, az belegyalogolhasson New York sűrűjébe, egyenesen a, egyenesen a, szívébe, a szívébe. Mert abban a városban akar felébredni, amely nem alszik, és azt érezni másnap reggel, hogy ő a dombon a király, ő a rakás tetején az ász. Mi micsoda beszélnek. egy proli álom, hogy másnap úgy ébredsz? Vagy akár egy bármelyik nap másképpen. bizonyítottál a sikerült bebizonyítanod, hogy vagy valaki, hogy vitted valamire. Valójában erről van szó, ez az, amit New York megígér neked. Valójában tudod, hogy mit a... Mit ez a... egy ilyen nem négy évente, nem az év minden pillanatában megrendezett kreatív, illetve ilyen, ilyen bölcsészettudományi olimpia, a, amit minden egyes nap meg kell nyerned. Jó, csak az itt a szélhámosság, hogy a város, amely soha nem alszik, tudod, a city the doesn't sleep. És mindig ezt, ezt aztán feltöltheted a saját vágyaiddal, hogy ha nem akkor mit csinál? Hát biztos szexel, hát biztos szórakozik, italozik, biztos valami nagyon izgalmas, nagyon extrém dolgot divatozik. Nem, dolgozik. Dolgozik. Rohadt keménye, azért nem alszik, mert folyamatosan dolgozik, mert folyamatosan a bizonyítási kényszereit hajszolja. My little town boots are melting away. I'll make a brand new start of it in all. New York valóban semmi más nem kínál neked, mint munkát. Nagyon sok munkát, adott esetben nagyon sok pénzért, főleg Manhattan-szigeten. Ha tényleg ott kapsz munkát, adsz, akkor nagyon sok pénzt kereshetsz, de minek az a nagyon sok pénz? Hiszen abból a pénzből Manhattan-szigeten bérázsz lakást, és már is a nagyon sok pénz elment a nagyon drága lakásra, és ugyanott tartasz a lényeg, hogy bizonyítottál a halott tapádnak. Viszont a New York propaganda szerint nem munkát kínál New York. New York az élmények ne New York az önmegvalósításnak nem arról van szó, hogy itt bizonyíthatsz a tapádnak, itt bebizonyíthatod, hogy vagy valaki. Nem, itt a propaganda az arról szól, hogy itt van egy pesgő életmód. Itt van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, sehol máshol fel nem lelhető társasági élet. A Woody Allen filmek azok minek a propagandái? Ennek a New Yorki ilyen zsidó entelektüvel, olasz entelektüvel, kicsit-kicsit ír Író, meg pénz. Ből akkor lehet megfizetni, ha a legdrágább galériákban állítasz már ki. Filmes, nagyon nagyon, talán meg lehet. És nagyon nagyon sokat dolgozó emberek, akiknek nagyon kevés idejük van elkölteni a pénzüket, és ezért nagyon sznobok lesznek, mert nincsen alkalmuk arra, ha. meg idejük se arra, hogy próbálkozzanak dolgokkal, vagy egyáltalán kipróbáljanak olyan dolgokat, amiket esetleg nem a közvetlen izé jó ízlésű barátjuk ajánlott. Ezek, ezek, ezek, ezek nagyon gyorsan-nagyon sok pénzt fizetnek ki egy művésznek, ha az a művész nagyon hamar valami, valami nagyon nagyon-nagyon izgalmas performansszal, elhiteti velük, hogy tudnak élni, hogyha ennek pénzt adnak. Hát ők az udvari bolondjai ezeknek a pénzes embereknek, Aha. és az az igazság, hogy a New Yorkhoz valószínűleg nem az az intellektus vonzódik, aki meg tudja keresni az agyával azt a pénzt, amit, amit ott el kell költeni, hanem pont az, aki videoklipekből szeretne öltözködni, és ilyen csillámporos popstar életet szeretne. De, állást kereső színésznőként érkeznek oda emberek. De, de ezt én is benyaltam a Woody Allen filmeket, én is benyaltam ezt a propagandát, néztem a Woody Jelen filmet, és azt láttam benne, hogy, hogy, ez a, hogy, a, hogy a világnak, mert ezen nőttem fel, a világnak, a amerikának van két arca, van a sötét arca, meg van a fényes arca, és a sötét arca a Los Angeles, mindennel ami Los Angeles, és ezt jóváírom mert tényleg az, és a, a fényes arca az meg New York. Mert az meg, a, az meg az anti Los Angeles. És, és én ezt a szorongást, amit a húdi ellen New York már-már már Európa. De szerintem meg nem. Szerintem meg Boston már-már már Európa. Ez az állítás. Aha. Igen, ez a hazugság. Igen. Szerintem Boston sokkal inkább már-már már Európa, de akár Philadelphia sokkal inkább már-már már Európa. Úgy gondolom, hogy Vancouver. New York, a Pezsgő Berlin, a Mon Már. De nem. A, nem. De szerintem tudom, nem. nem. Szerintem New York a nem. A modern és egy csomó minden egyben. A, a New York-kal kapcsolatban az a... Beoltva egy kis Rómával és egy kis, de nem igazadom ázsiai ízzel. De, de, de, de, de, de szerintem ez igaz? Hát te szerintem ez valóban így van? Bizonyos értelemben igaz. Azzal nem értek egyet egyébként, hogy ez, ez, ez egy összessége, valamiféle kulturális szélhámosság lenne, és hogyha valaki valóban nagyjá akar válni, akkor tartózkodnia kell a, a, a New Yorki közektől. Nem mondom, hogy tartózkodnia de kell, hogy... oda keveredhet. Csak nem, ne, nem, egyszer nem New York van, a Kolumbia egyetemen kívül nem hiszem, hogy azokat a talángelméket vonzak, kifejezetten New York City, vagy mit tudom én, mehettem, akik, akik, akiknek kell hát, az a, a kapacitása, hogy, hogy ott megéljen, hanem oda vezet egy út, hogy a végén ott köt ki a cége. Érted? De, de, de azt valahol nagyon máshol alapított, a például Bostonban. A, azt, I, want, I want to be a part of it. New York, New York. A részese akarok lenni. Hát ki, a, akarom a, a, a, ki akarom a nagy, nem lesz a nagy almából a saját szeletemet harapni. A, a mosogatni is imán fog. De nem, egyébként ez valójában a New York, az semmi más, mint az amerikai álom kirakata. A New York az, ahol, az, ahol, ahol ha, ha nincs pénzed beutazni Amerikát, ha nincs pénzed megismerni Amerikát, ha nincs pénzed megvenni Amerikát, ha nincs időd erre az egész Amerikára, New Yorkban így így kb. így összeválogattuk neked a legjobb, meg, a, meg, meg így, a, így a, Megné igazából. Megnézed azt, és akkor hát ezek az amerikaiak, és Igen. már rögtön van egy véleményed, mielőtt elmentél volna 10-20-30 államba. Igen. Nyilván ahhoz lehet, hogy egy fél élet kell, de ennyi kell valószínűleg ahhoz, hogy egy átfogó képed legyen. Van itt két sor, azt mondja, ha el tudok oda jutni, akkor bármit el tudok érni, Na igen. E, ugye? És ö, én... nem, mert ha ott, akkor bárhol. Tehát arról van szó, hogy ott a legnagyobb a verseny, ott a legjobb az ízlés, igen, ott a legnehezebb nyerek, érvényes, bárhol hogy... nyerek. Igen, de mi, igen. De minek múcsaröcsögéről egyből rálőni a főellenség goczilára? De, de, de, de, de ráadásul, ez, az, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez a hozzáállás a világhoz, fiasi. hogy nyerek vagy vesztek. Ez az egész gambling hozzáállás, ebben benne van az amerikaiság szelleme. Az, hogy ha ott nyerek, bárhol nyerek, tehát az egész valójában egy nem játszma. Azt, azt mondja, nyertesek ha, és vesztesek. Ha, ha ott meg tudom csinálni. Hát ez de de a, a mecenatúra és a, a kitűnni akaró művészek egészséges találkozása. Ne beszéljünk mecenatúr, ne beszéljünk mecenatúráról. Miért mecenatúrának a Aha. sponsoringot? Tehát, hogy ez, ez a két dolog, ez nem ugyanaz. És értjük, hogy ott mecenatúra nincsen, hanem szponzoring van. Ez az igazság. Add elő a különbséget nagyon gyors talpaló módon. Hát a szponzoring az azt jelenti, hogy nekem az egy céges befektetés, hogy valakinek a, valakinek a művészetét támogatom, mert propagandacélokra használom értem. fel az illetőt, meg a hát művészetét. Inkább, inkább elragyanak a, a, a, igen a, a, a mecenatúra az meg azt jelenti, hogy nem egy cég támogatja, hanem a ha Nem egy magánszemély utalja <gül> át a pénzt, és ez nem is nyilvános. Ezúttal is a hallgatók Aha. fejtették meg a dalt ja. a leghelyesebben. Liza a Liza Minnelli féle kabaré és ripacsos előadás azért jó, mert jól tükrözi a valóságot. A kabaré gaz hallgatottsága számára, a roncséretű nyomorult ripacs azt énekli, amit, amit az hallani akar. Szerintem a dalszöveg egy szarkazmus, amit időközben komolyan vettek. Mm, nagyon szép. Na és van Aha. itt egy következő sor, amikor azt mondja, hogy ha ott meg tudom csinálni a szerencsémet, akkor bárhol meg tudom, it's up to you, New York. Azt mondja, Rá, hogy rajtad amit. áll, az te az Istenre bízza, de mi a... Ha, ha, basszus, ha bármi szerinted valaki máson áll, akkor te ott se fog, sehol nem fogod tudni megcsinálni magad, mert kevés vagy ne hozzá. Azt kérdezsz, hogy mit De eltérte azon... New York? <gül> azon, azonnal kiszervezi a, a siker kulcsát, vagy a bármit a, az isteni New Yorknak, hogy én belevetem magam, azt majd hát, ha a rakás tetején dob ki, és én leszek a király. Nem, Huggy öcsi, ehhez valamit csinálni is kell. Na jó, igen, csak ez a, ez a hazugság, hogy ez az Uber tér. Tehát, hogy, van, hogy lét, van a létezésnek egy nagy Nagyobb sűrűsége, egy nagyobb eszenciája, egy olyan tér, ami tulajdonképpen a, a, ott a tér kicsit meghajlik, meg az idő az egy kicsit meghajlik, az, az egy egészen, és ez, ez, ez, ez a Luffy, és valójában ez az, ami fölpumpálta az ingatlanárakat olyan magasra, ezért akar mindenki ott lakni, mert már a Lizamin és megénekelte, hogy New York, New York. Én egyébként nem tudtam, hogy az miért New York, New York, hogy miért mondja kétszer. Mert az állam. De, meg az, arra, hogy az, a, a, de az kint kellett lennem komolyan, hogy a New York, New York államban van. Tehát hogy az, a, az a postai címzés, hogy New York, New York, és azért így mondja, mint ahogy azt mondaná, mondjuk, hogy Florida, hogy Májám szem. Nagyon durva egyébként, én jártam, jártam New York államnak a, a bal felső szegletében. Hát, én ott ott a ott a vízesés. ott is az is elég proli egyébként, hogy találsz egyet. Hú, mekkora vízes, és micsoda, úra természet, micsoda Isten ez a halomvíz. Gyorsan építsünk ide, 40 kaszinót. Érted? Ez milyen tájvédelmi eljárás. Igen, igen. Nagyon proli, igen. mindegy Olyan kaszinót nem játék közben rá állás az uhogó vízre, mert hogy ez az, ami, ez az, ami igazán, tehát ezt tudjuk kezdeni, tehát hogy ezt tudják igazából kezdeni a, a Niagara vízeséssel, hiszen még New York államban van, közelebb vagy, kifejezetten közel New Yorkhoz egyrészt, másrészt hát New York állam az a, az a legszorongatóbb, legfasisztább állam egyébként, amit, amit én tapasztaltam, a, leg, a legrosszabb fejek az emberek egész New Yorkban, a legkomolyabban. Én beutaz, beutóztam Amerikát, hatszor büntettek meg, ebből ötször New York államban. Tisztek. Elmondhatom, de tényleg de egyébként tényleg a legdurvább. De mindegy a leg, legdurvább, leg, legkegyetlenebb szellem az New Yorkban van. A, a, az egyik ember a másiknak az eltaposását a legszemftelenebbül New Yorkban, meg New York államban nézi végig. Ezzel szemben, meg, meg középnyugaton, meg ott, ahol a rendes amerikaiak élnek, tehát most a pizza közepen, nem a széle, tehát az amerikai-amerikaiak. sokkal van. De, de, de, de sokkal sútyibbak, de, de sokkal normálisabb emberek. A York, család, De a New York államnak ez, a, ez az észak-nyugati vége, ez, e, ott olyan házakat láttam és olyan életmódokat, hogy elszégyeltem magamat azzal kapcsolatban, hogy én hol lakom. Nem, nem a, nem a Connecticut-i izé, milliómos házak környékén, hanem ahol azt mondtam, hogy én már, én már itt nem laknék. Ö, egyáltalán semmi fényűzés, meg ilyenek, és nyilván nem a Niagarát mentünk megnézni, hanem a Kornell egyetemet. Hát, az jobb, az New York, egyelő, Budapest. De kaptunk még egy üzenetet, amit kinyomtál, Bajon hogy a hogy New York, hogy New york, hogy, mi, hogy Magyarországon is minden film Budapesten játszódik, akkor most miért gond, hogy New york játszódik az amerikai film? Magyarországon is... De jó, világos, hogy nem Magyarországon, nem Balmazú, újvárosban játszódnak a filmek, hanem Budapesten. Mert Budapest a Magyarország egyetlen metropolisa. De! Amerikának van 15 metropolisa, És ehhez képest minden második film New York-ban játszódik. Nem, ér nem, nem értem, mi volt a Annyira tetszik, hogy a Kerényi úgy olvasta fel az SMS-t, mintha komiksánszal küldte volna a hallgatót. <gül> a véleményem rögtön benne volt a felolvasás módjában. De igazad van, Robin, mert hát, függetlenül. Ez egy Robert egyik személyisége. Ez, ez, egy, ez egy olyan ilyen rendező, ilyen, ilyen, ilyen színházi rendező. Ilyen, Tudom, műzika, hogy ki ő, de a rendező, vagy mi. Na, hát mert, a, mert az oszia ezzel oltogat, hogy én olyan vagyok, mint az a kerékek. Amikor, keró... amikor gúnyos a Robert, akkor van egy ilyen benyomásom. Ö, ennyi? Azt írja, hogy, hogy azt tudtátok, hogy a Times Square felhőkarcolói üresen állnak, mert jobban megéri eladni őket reklámfelületnek, kijelzőnek, amik elfedik az ablakokat. Na ez milyen? Na ez milyen, hogy az ingatlan már csak reklámfelületnek többet ér, mint hogy kiadják. Tehát többet ér a felület, amire ráírod, hogy Sanyó. Vagy <síns> népszava. <síns> <síns> ha, ha, ö, Népszabadság. Igen, vagy vagy, vagy ö, ö. Vagy sertés sertésmájkrém. Orsi. E, e, e, mint, mint a lakás, amiben, ami mögötte van egy te komplett lakás. Müsi reklámot látnék szívesen ne, a Times csak az orosházi baromfi konzerva, miért Köszönjük hát a gyerekek, Ez volt a csütörtöki kiadás. Önkényes, mérvadó Nyári Gábor, Puzsé Robert, Horváth Oszkár. Sziasztok! Sziasztok! Come on, come